Mm. És szerkesztik Görög Mária és Krauszki Vadar. Végtelen. rossz jó valamire, vagy legalábbis tanulni tudunk azokból a kudarcokból helyzetekből, amik nem úgy sikerülnek, ahogy azt eltervezzük. De hogy valaki kifejezetten a kudarcra koncentrálva hozzon létre egy sorozatot, ez azt jelenti, hogy a saját életében is nyilván ennek volt szerepe, és azért tartja fontosnak. Itt van most velem a stúdióban Heller Gábor, aki elindította a beszélgetéseket, amik konkrétan az emberi kudarcról szólnak, illetve mindenkinek a saját életében megélt kudarcokról, és hogyan lépett túl rajta? Szeretettel köszöntöm. Jó estet kívánok. Egy picit meséljen saját magáról, hogy mit jelent önnek a kudarc az életében, miért kezdett el ezzel foglalkozni, aztán majd visszamegyünk az ifjú korába is. Igen. A Sorozat ötlete nem az én életemben gyökerezik, hanem abban, hogy már helóton van a sok sikertörténetből, a sok sztár interjúból, és azt gondoltam, hogy amikor én ilyet nézek, vagy hallok, vagy olvasok, akkor nem csak, hogy nem igazán kapok semmit, ezekből, hanem ráadásul még egy rossz érzésem is kialakul, hogy én nem vagyok elég okos, nem jó helyre születtem, nem voltam időben jó időben jó helyen, és ezért nem ott tartok, ahol az, akit éppen meginterjúvolnak. És akkor ez eszembe jutott, hogy milyen érdekes lenne arról beszélni, hogy sikeres emberek, illetve talán másképp fogalmazok, olyanok, akik letettek sok mindent az asztalra, akik eredményesek abban, amit csinálnak, hogy küzdöttek meg a saját kudarcaikkal. Erről kétségem volt, hogy valaki akar-e majd beszélni, mert inkább mindenki arról szeret beszélni, ami neki sikerült. De aztán kiderült, hogy nagyon nagy a befogadókészség, mert ez olyan, amiről nem beszélünk, amiről igazából futólag megemlítjük, hogy hát igen, volt ilyen korszaka is az életemnek. És aztán elkezdtem terjeszteni az igét, ismerős körben kérdezni, először ilyen vállalkozói körben, hogy mit gondolnak erről, és mindenki azt mondta, hogy óriási az ötlet, ilyenről nem nagyon lehet hallani, nagyon nagy űr be. A következő feladat persze az volt, hogy találni embereket, és kezdetben két uh, alkalommal is lukra futottam, nevezetesen ön emberekkel beszéltem, akikről azt gondoltam, hogy majd eljönnek lévén, uh, hogy kedves jó ismerőseim, akik éppen most lefelé mennek, de uh, tudtam, hogy már nem egyszer ki uh, másztak abból a gödörből, ahova a pályájukon ö, bekerültek. Úgyhogy ö, ez csak megerősítette bennem azt, hogy ezt, ö, még hogyha nehéz is lesz ö, embereket találnom, vendégeket, beszélgetőtársakat találnom, ö, ezt ne csinálni. és Idáig már két beszélgetés le is zajlott, ö, mind a kettő a Trip hajón, ami a Battyány térnél van kikötve, állóhajó és nagyon örülök, hogy egy ilyen térben kaptam erre lehetőséget, mert ez egy nagyon cool hely az a trip, egy sokkal fiatalabb, mint az A38, amit mindenki ismer, és a tripnek van egy, még egy ilyen alternatív jellege, mint ahogy ez a projekt is, aminek a teljes címe Kudart sorozat az újrakezdés mesterei. Ugye nyilván itt az újrakezdés az egyik kulcs szó ebben, mert az, hogy valakinek van kudarc az életében, az odáig rendben van, hiszen nem hiszem, hogy bárki meg tudná úszni az életét anélkül, hogy ne találkozna néhány szól a kudarca. De az nem mindegy, hogy hogy jövünk ki ebből, hogy lépünk tovább. Tényleg egy újrakezdés lesz, illetve ez az újrakezdés, ez egy új irányba viszi az életünket. Képesek vagyunk tanulni ezekből a kudarcokból, vagy pedig ismételjük a hibáinkat? Hát ez izgatott engem is, és nyilvánvaló, hogy olyanok ültek eddig le, belem, és olyanok fognak, akiknek sikerült talán nem is egyszer újra kezdeniük, vagy így vagy úgy, vagy maradtak abban a pály azon a pályán, ahol ö, voltak eredetileg, ilyenek például a sportolók, akik napi szinten kell, hogy ezzel megközjenek, és nevek említése nélkül szeretnék néhány ö, akár aktív, akár volt élsportolót ö, meghívni, hogy ők beszélnek arról, hogy hogy sikerült XY, aki nem jutott ki az olimpiára ö, valamikor, és talán négy évvel később ennyerte. Mi, mihez fordult, mihez nyúlt, milyen belső és külső erőforrásokat használt, hogy erre képessé tegye magát. Ö, az első alkalommal ö, Simó Györgyel beszélgettem, aki maga is egy ilyen mint ez a rádió, ő a Tilos Rádiónál kezdett, ő volt az egyik alapítója a Tilos Rádiónak, nem sokkal a diploma megszerzése után, a 90-es évek elején ott volt a Magyar Narancs indulásánál is, ott nem volt alapító, de szerző és szerkesztő volt, és aztán belekerült a nagyvárosi, bocsánat, a nagyvállalati kultúrába, úgyhogy lecsapott rá és a baráta René, három barátjára a matáv. Na most ott ö, nagyon sok irányváltás volt, ö, és azt a beszélgetést azzal kezdtem, hogy a sikert nagyon nehéz definiálni. Kinek más. Kine, ö, mindenkinek más a siker. Van akinek az a siker, hogy megírja a nagy regényt. Van akinek az, hogy kifejleszt egy szoftvert, és azt piacra dobja van akinek az, hogy megnyerje az olimpiát, vagy legalábbis kiut az olimpiára. És sorolhatnám. De egy valami ezekben közös. A sikerhez vezető úton vannak megállók. Ezek a megállók kötelező megállók. Én úgy hívom őket, hogy kudarc. Minden egyes ilyen megálló, vagy kudarc, ami nélkül nem érheted el a sikert, az Közelebb visz a célodhoz. Bármikor megvan a lehetőséged arra, hogy kiszállj. Természetesen akkor nem maradsz a vonaton, és akkor nem haladsz a sikeret felé. De egyrészt biztos, hogy ha te ott maradsz a pályán, akármi is legyen az, akkor ha két, három, négy hullámvölgyet kudarcod volt, akkor is egyre közelebb kerültél a sikerhez, a célodhoz. Ezek azok a fordulópontok, ahol egyébként nagyon sok ember azt mondja, hogy ú, nem is érdemes ebbe az irányba menni át, ez mégsem működik nekem, akkor megyek másfelé. És akkor az ember elkezd járni valamerre, tehát ezt is csinálja, azt is csinálja, és nem lesz meg az a sikerélménye, ami a zsokkudarc után végül is eljut az ember arra a pontra, amikor azt mondja, hogy na ezért megérte. Azt hiszem, hogy a kulcs ezt nem gondoltam végig, akkor most így együtt fogjuk ezt talán ö, megtalálni a választ erre. Azt hiszem, hogy a kiinduló pont az, ami döntő. Ö, nevezetesen, ha erős bennem az elhatározás magammal szemben, hogy ezt én komolyan gondolom, nem megpróbálom, körülnézek, hanem én magammal kötök egy megállapodást csendben, anélkül, hogy ezt meghirdetném, vagy világgá kiáltanám, egy komoly megállapodást. Én ezt akarom csinálni. Látom a célomat, megint mondom, bármi legyen az, és fölmérem valamennyire, hogy ennek van realitása. Mire gondolok, ami nem reális? Amikor én jártam középiskolába, akkor minden második barátom, aki valamire való szellemi kapacitásra rendelkezett, filmrendező akart lenni. Vagy színész. És akkor elmentek, a, akkor még úgy hírtek, hogy főiskola felvételizni. Hát, ha mázliuk lesz, és fölveszik őket. Nem erre gondolok. Tehát, amikor az ember megpróbálkozik, vagy, vagy benevez valahova egy kutató versenyre, úgyhogy nem igazán veszik komolyan, de ki tudja, talán fölfedezik. Én nem erről a fajta megállapodásról beszélek magammal, hanem arról, hogy el akarok valamit érni, ezt komolyan akarom, körülnézek, hogy mi az az út, ami ide vezethet másnál már, milyen volt akár, és elindulok. Azt tudom, hogy a kudarcok mindig tudással és és erő, energiával is járnak. Tehát, hogyha az ember ott tartja a szemét a labdán, úgy mond, hogy ezt akarom elérni, akkor ez újabb és újabb lehetőséget fog generálni, még akkor is, hogyha az első, második, harmadik mélypont nem feltétlenül azt mutatja, hogy én közelebb kerültem, de egész biztos vagyok benne saját, tapasztalatomból, hogy a végén lehet, hogy nem azt a célt, amit kitűztem, hanem közben egy kicsit irányt váltok, de ezek a kudarcok mind-mind azt szolgálták, hogy én elérjem azt, amit kitűztem célul. Két olyan dolgot mondhatom, amit érdemes körüljárni. Az egyik az, hogy megállapodást kötök saját magammal. Ezeket a megállapodásokat az ember, amikor mással köti, akkor olyan, mint hogyha Jobban be tudná tartani, bár a saját magaddal kötött megállapodás, az úgy tűnik, hogy sokkal fontosabb egy célelőr érdekében, mert hogy nagyon sokféle külső reakció van arra, amit az ember csinál, pró és kontra is, tehát az ember különben olyan, mint egy ilyen nátszál a szélben, hogyha mindegyikre hallgat. A másik pedig az, hogy azt mondta, hogy ha van ennek realitása. Na ez az, amit szerintem például totálisan elfelejtünk, főleg amikor ugye a pozitív gondolkodás nevében azt hirdetik, hogy elég csak nagyon akarnod, és akkor hu, majd egyszer csak megvalósul. Most itt két dologról beszélt Igen. egyszerre. Az egyik, hogy mással való megalapodás. Igen, Tehát, ez az önmagunkkal, kötök... vagy mással való én megalapodás. Én azt gondolom, hogy ez mindig önmagunkon múlik. Tehát híres példa két amerikai elnök is, az egyik a Bill Clinton, aki egyszer a Fejérházba egy diák csapattal eljutott, és ott kezet fogott az akkori elnökkel, Kennedy elnökkel. Arról fotó is készült. És ő benne akkor megszületett, lehet, hogy nem abban a pillanatban, de az egész biztos, hogy az a gesztus, és annak az emléke, hogy ő ránézhetett arra a fotóra tizenéves korától kezdve, megerősítette azt az elhatározását, hogy ő egyszer neki megyennek a pályának. Hát akkor ő még balány éves ember volt. Ö, az, hogy sikerült, az mondjuk egy páratlan teljesítmény, nem is erről beszélünk. De akkor ő lehet, hogy mondta az anyjának, ő egy nagyon szegény családból származik, anyja elvált, nem is tudom, hogy az apját mennyire ismerte, de a lényeg az, hogy akkor ő magával kötött egy megállapodást, hogy én ezt akarom. És, eltömke, és azért nagyon már éves korában eljutott Arkansas állam kormányzója posztjáig, ami egy óriási dolog. Egy amerikai államot úgy kell elképzelni, mint egy ország. Tehát annyian vannak egy államban olyan gazdasági, mit tudom én, a Kalifornia gazdasága az a világon a, nem tudom, a hatodik legnagyobb gazdaság, most mondtam valami, mm -hmm. de körül így kell beszélni. Tehát ez egy óriási dolog. Ő már akkor elérte bizonyos szempontból a célját. Ugyanez igaz Obamára egyébként, hogy ő sok helyen nevelkedett, többek között Indonéziában, és ott voltak barátai, egy baráti kör, hárman voltak nagyon jó barátok, ha jól emlékszem, ugye ő is egy elvált család sarja, apja Kenyába visszament Amerikából, és aztán nem is volt kapcsolat az Obamával, és hárman éppen Indonéziában laktak, vagy éltek, az anyja meg ő, amikor a vízből már tizenévesen, tehát középiskolásként, ha jól emlékszem, földobtak azt a kérdést hárman, hogy mik akarnak lenni. Az egyik azt mondta, hogy bankigazgató, a másik azt mondta, hogy tábornok, a harmadik azt mondta, hogy amerikai elnök. És mind a hárman elérték a céljukat. Ez egy rendkívüli dolog megint, de megszületett a, a az, az elhatározás, és persze ezt nagyon sok munka követte, én biztos vagyok benne, hát most nem kell az amerikai rasszizmusról, fekete sokat mondani, hogy nagyon sok buktató volt azon az úton, ami az obama oda vezette, uh -huh. hogy, hogy végül is elnök lett. Na most az, hogy ezt deklaráljuk másnak, ez szerintem másodrendű ebben a kontextusban. Tehát, hogy nem csak hozok egy elhatározást, hanem ezt közlöm is a közvetlen környezet. Én majd egyszer megírom a nagyregént, vagy én majd egyszer Nobel-díjas leszek. Lehet, de azt szoktam mondani barátoknak, ahol a nő az terhes, hogy nem érdemes a még meg nem született gyerek nevét nyilvánosságra hozni. Kiskörben sem. Mert akkor elkezdődik egy beszélgetés arról, hogy ez jó néve vagy nem név. Közben ott már egy, egy élő öm, valaki van a, a, a, a nőhasában, és az nem vitatéma, téma. Ugyanez, ez egy nagyon privát dolog, hogy ezt átéltem a saját gyerekeimmel, azért ikreim vannak, mm -hmm. és amikor mondtuk nagyon kis körben, hogy hogy akarjuk hívni őket az egyik fiú, a másik lány, akkor erről kialakult egy beszélgetés. Na most ugyanez nem véletlenül hoztam ezt a párhuzamot. Igaz, szerintem egy komoly elhatározásra. Ha én azt mondom, hogy én szeretnék az, mit tudom, a, a elméleti, elméleti matematikában letenni valami nagyot az asztalra. Ott nem Nobel díja van, most nem jut eszembe milyen díja az, ami a legnagyobb díj, de mondhatnám azt filozófiában, vagy akár íróként, akkor ez csak nevetség tárgya lehet. Még akkor is, hogyha a párunk mondjuk nem nevet ki bennünket, de emögött az aranytartalék nem az, hogy mi ezt deklaráltuk és azt mondjuk, hogy na akkor elindulunk ezen az úton, hanem az, hogy magunkkal kötünk egy nagyon komoly megalapodást. Ez természetesen nem érinti azt, hogy változtathatunk irányt. Mert az, ugye ez az út, ez lehet az, hogy fölállunk újra és újra az akadályokból, amik szegéhezik ezt az utat, vagy ezeket, ahogy mondtam az elején, ezeket a kötelező megállókat jelentik. És lehet, hogy rájövök arra, hogy tényleg nem erre vagyok hivat, vagy, vagy kiszabva, vagy tényleg nem volt reális az, ami, ami irányba elindultam. Vagy pedig egy más, szintén vonzó és elérhető cél az, amit ö, el tudok érni azáltal, hogy benne van az az elszántság, és benne van annak az egy-két-három, vagy akár sokkal több kudarcnak a tapasztalata és a tudása. És hogy állunk egyébként azzal a külső realitással, amit azért mégsem árt figyelembe venni? Én azt gondolom, hogy... Ö, mindenki, aki egy kicsit komolyan veszi az életet, és ezt nem arra gondol, ez, ez nem azt gondolom, hogy nem nincs egy, egy könnyedség vagy humor ö, ebben, ö, hanem aki tényleg magát komolyan veszi, az pontosan fel tudja mérni, hogy mennyire reális az a cél, amit kitűzött maga elé. Na most hozok egy másik példát, Uh, illetve visszamenve arra, hogy hát megpróbálom a színműszti főiskolát, lehet, hogy színész lesz belőlem. Ha nem vesznek föl a főiskolára vagy az egyetemre, mert óriási a túljelentkezés, akkor újra próbálod. Kétszer, háromszor. Akkor se vesznek föl. Akkor elmész egy stúdiószínházba, stúdiósnak. 18-20, 22 évesen. És gülizel. És hány olyan színészünk van, aki soha nem végzett formális képzést Soha nem kapott formális képzést. Az Egyesült Államokban, csak emlékezzünk két kiemelkedő rendezőre. Az egyik a Steven Soderberg, aki rengeteg filmet rendezett, hát most nem is hirtelen nem jött eszembe a címe egyiknek se, de ja, hát a, a az Ocean... Ten Eleven, stb. a többiek. Rengeteg jó filmet. Rengeteg. Soha nem járt iskolába. Ő befúrta magát a videózásba, zenei videókat, klipeket csinált, és utána valahogy összekaparta a pénzt a, a szex hazugságok és videó filmre, és bum, az robbant. Soha nem végzett film. Tudtam, hogy a Spielberg se végzett filmiskolát. De még sorolhatnám, tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy ők is nagyot álmodtak, magukkal kötöttek egy nagyon erős, komoly, ez fontos megállapodást. Tehát magyarul nem kételkedtek már az elszállás vagy a megállapodásat, hogy hát jó, jó, majd megpróbálom. Nem, ez egy komoly dolog, és én azt gondolom, hogy még azt is mondhatnám, kis túlza, hogy tízből tízszer ezt el is érik, még ha nem is az lesz, a cél a végén, amit ők eredetileg kitaláltak, de sikeresek lesznek abban az értelemben, hogy ö, letesznek valamit az asztalra. Ne felej, A hírekre ne figyelj És hagyd, hogy a dolgok csak menjenek nélkülünk Csak üljünk és mondjuk el Hogy hibázni tudni kell Jó, ha van még mit egymással kezdenünk Lesz másik nap az embernek szava sincs Csak megy az idő S oda És azt mondod majd Az nem baj, hogy nyoma sincs Ez jó kis nap hol Valamiért ma tartsunk vasárnapot és nissunk rá ablakot Ma végre nevetve tölthetünk poharat, Ma hittel nem számít Hogy kilódít, valódít ma nem fontos az sem, hogy ki nem mond igazat Ha lesz másik nap Az embernek szóva sincs Megy az idő, s oda, ég. és azt mondod majd, az nem baj, hogy nyoma sincs, ez jó kis nap volt valami. Ég. Hogy nyoma sincs, ez jó kis nap volt, valami. És akkor továbbra is itt vagyunk a Civilrádióban Rádióban, az FM98.0-án, a www.civérádió.hu-n tudnak minket hallgatni. Beszélgető partnerem, Heller Gábor, akivel a kudarc és a sikertermészet rajzáról beszélgetünk a sorozat kapcsán, amit a trip hajón szervez. Hát most akkor térjünk egy kicsit rá önre, mert eddig ilyen általánosságban beszélgettünk. És azt mondta, hogy hát nagyon elege volt abból, hogy mindenki csak a sikerről beszél, beszéljünk egy kicsit a kudarcról. Az önnevét egyébként a legtöbben egy sikertörténet kapcsán a, ismerik Magyarországon, ez a bónuszbrigád, ami máig is működik, de hát nyilván önnek is voltak olyan állomások az életében, amire azt mondja, hogy enélkül nem lennék most itt, és egyébként meg teljesen más csinál azóta. A bónuszbrigád révén Elég sokszor meghívnak beszélgetni, vagy előadni, vagy beszélgetni, és emlékszem, hogy egyszer a Corvinusra hívtak egy olyan találkozóra, ez valami klubszerűség, már nem emlékszem a nevére, ahol minden alkalommal egy számukra sikeres vezetőt, vállalkozót, menedzsert hívnak meg, és én oda a társammal Kapirinai Zoltánnal mentem, és ott néztünk szemben mondjuk 50 diákkal. Nagyon jó kérdéseket tettek föl, és amikor valamilyen kérdésen azt válaszoltam, hogy tulajdonképpen én úgy értékelem az életemet, vagy másképp az, úgy nézek vissza az életemre, hogy az Kudarcok sorozata. Innen jött egyébként a mostani projekten címe Kudarc sorozat. Ebben van egy ilyen kis ironikus uh -huh íz, hogy az ember élete úgy is felfogható, hogy sikersorozat, vagy egy kudarc sorozat. És akkor elkezdtem mondani, hogy mennyi mindenbe beletört a bicskám. És a társam az Oli, aki nálam jóval fiatalabb, és ő tényleg én úgy tekintek rá, hogy egy nagyon sikeres srác, 19 éves korába jött, tehát Szlovákiából meghívásra, és ott ő az Index egyik alapítója, és, és, és nagyon sok mindent elért. Azt mondja, Gábor, ne csináld már, hát nehogy már te, legyél, te életed, legyen egy sikersorozat. És akkor elkezdtem mondani, hogy mennyi mindenbe befogtam én bele, ami egyértelműen kudarcnak fogható fel. És hát akkor ezzel nem lehetett vitázni, csak akkor uh, úgy érdemes elránézni, hogy na jó, de ez valahova vezetett. Tehát most nagyon röviden, hogy soroljam a kudarcaimat. Én uh, bölcsész voltam, Szegedre jártam, és utána testre az eltére és közben elvégeztem a forgatókönyvírói tanfolyamját a filmgyárnak. Akkor nem volt dramaturg szak a főiskolán. Rengetegen jelentkeztek, és nagyon nagy szerencsének gondolom máig is, hogy oda bejutottam. Nem tudom, Több százal jelentkeztek, és azt hiszem tudom, 30 ember tettek föl. És jól ment, és ennek a, ezzel a lendülettel rögtön diszidáltam is Amerikában. Mm -hmm. New Yorkban mentem, mert ott volt rokonom, aki meghívott, és ott maradtam, és hát elég gyáva voltam ahhoz, hogy átmenjek a nyugati partra, ahol igazából a szakma van. Jól lehet New Yorkban, ak akkor kezdett nyiladozni a New Yorki független filmes scéna. scéna. Jim Jarmusch akkor csinálta az első filmjét, a Spike Lee, és még sorolhatnám. Soha nem mentem át a nyugati partra, és két forgatókönyvnek jól lehet eladtam az opcióját, hogy meg film lett bele, de nem lett bele film. Aztán mentem ott előre, de nem volt közöm a filmhez, amúgy, tehát aktívan nem dolgoztam filmekben, és ö, aztán végén egész, elég magasra jutottam az amerikai reklám szakmában, a reklám szakma központjában a Madison avenue on dolgoztam, árdirektorként és ö, egy nagyon nagy cégnél, de nyugtalan voltam, és ö, ez a kreatív részem, vagy e, ami kifejezetten a filmezésre, vagy a műsor készítésre irányult, azt nem éreztem kielégítve. És akkor elkezdtem gondolkozni, és akkor itt kezdődik, kezdődnek a kudarcaim. Ö, elkezdtem ö, érdeklődni, hogy Magyarországon tudnék-e tévéműsort csinálni. Akkor alakultak a hányban év... volt Tessék, Ez hányban volt? Amikor megalakultak, vagy megalakulóban voltak a magán vagy a TV csatornak, TV2, RTL, akkor mi nem is így hívták őket. És akkor elkezdtem ismerősökön keresztül megkeresni őket, hogy én egy csomó műsort Amerikáról tudnék vinni, nem mind befektető, mert pénzem nem volt, de producer én ezt meg tudnám jól csinálni mindenféle műsorom, műsorötetem volt, de valahogy az nem ment a dolog ö, olyan simán, ahogy én azt ö, reméltem. Így aztán az egyik leg, általam ö, nagyon kedvelt ö, a közszolgálati televízión futó műsort, aminek az a címe, hogy Charlie Rose Show, az egy ilyen napi kulturális műsor volt. Ö, később talán a kultúrház hasonlítható, mm -hmm. jóval később ehhez. Azt elkezdtem szervezni, megállapodtam a magyar tévével, mondom, akkor még nem is indultak be a magántévék, hanem az állami tévé. Találtam itt Magyarországon egy produkciós irodát, ezt csináljuk meg. Találtam műsorvezetőt, stb. Föladtam a lakásomat, feleségem még ott maradt, ő is magyar, hogy lediplomázzon, ő akkor még fél évig valahol barátnál lakott, én feladtam a lakásomat, az állásomat, eljöttem, hogy január, februárban kezdjük gyártani a műsort. Ez 2000-ben volt, minden előzetes nélkül kirúgták az akkori műsorigazgatót, akivel nekem, vagy ennek a produkciós irodának volt egy megállapodása. Itt voltam a semmiben. Tehát eljöttem egy olyan országba, ahol amúgy, ahol felnőttem, de hova nem vágytam vissza, mert én New nagyon jól éreztem magam. Akkor jöttek pozitív dolgok, nekem gyerekkori barátom a Fábri Sándor, akkor ő bevette az esti sóderbe, mint kreatív konzultáns, és akkor megint kaptam lehetőségeket. Az egyik volt az, hogy a Kepes Andrásnak indult évek után ismét egy műsora oázis címmel a magyar tévében. Ó, oda kerültem főszerkesztőnek, én is írtam egy epizódot, mert lett volna a tévéjáték is benne. Három adás után lemondta a tévé. Belefogtam, kicsit gyorsítok. Nagy szerencsém volt, hogy találkoztam Goda Krisztinával, akivel elkezdtük fejleszteni a Kriszta ötletéből a Csak Szex és Más Semmi című filmet csatlakozott Divinyi Réka is, és nagy szerencsékre egy nagy sikerű film született. Én azt gondoltam, hogy pályán vagyok, voltak ö, film ötleteim, de ők jól voltak ketten, mint szerzőpáros. Én nem kellettem harmadiknak, itt a filmes pályán megint megreket. Belefogtam egy könyvkiadásba, ö, nagy személyi, személyi kölcsönöket vettem fel egy barátnőmmel együtt, befutsolt a dolog, egy csomó pénzt vesztettünk, és egy nagy kölcsön el a nyakunkon kerültünk ki a dologból. És mondhatnám, tehát ez folytatódott, arról még nem is beszéltem, hogy 2001-ben sikerült a vesztelnél indítanom egy, egy tehát saját ötletből egy olyan szolgáltatást, aminek az volt a neve, hogy játék, és szinten is az egyik első társkereső szolgáltatás volt, vagy ismerkedős szolgáltatás, ami SMS-en keresztül történt. Barom jó volt, a legsikeresebb SMS szolgáltatás volt a Vestelnek, egy év után visszaadták, én összeálltam befektetőkkel, fúcsba ment az egész. Tehát sorolhatnám, amíg aztán oda kerültem, hogy és mindig visszamentem oda, amit tudok, angol tanítottam. Hát a angol a második anyanyelvem, és dolgoztam ezzel, azzal, de semmi nem sikerült. És a végén találkoztam Kapróni Zoltánnal, aki, vagy újra, bocsánat, nem találkoztam, mert őt még a lesteres időkből ismertem, és elhatálaszt, hogy együtt fogunk dolgozni, és így megtaláltuk azt, ami mind a kettőnek úgy tűnt, hogy ebből lehet valami, és ez, ebből lett a bónuszbrigád. Lelkileg, hogy élte meg ezeket a kudarcokat? Tehát, hogy olyan alkat, aki így nagyon el tudja magát ereszteni, akkor nagyon sajnálja magát, aztán megújja egy idő után, és föláll, és azt mondja, hogy na jó, ebből most már elég, most már kísértem magam, megyek, tovább csinálok valamit, vagy azért mindig valami tüske, vagy inspirációnak éli meg? Én félig viccesen szoktam azt mondani, hogy egészen a legutóbbi időgi, időkig én mindig a kudarcra játszottam. Ami azt jelenti, hogy amikor ö, befutsolt egyik vagy másik kezdeményezésem, vállalkozásom, akkor az a nagyon ismerős érzés kerített hatalmába, hogy nem vagyok elég jó. Aha, ezt már ismerem. Mégse érdemlem ezt meg. Milyen nagyképű volt a részemre, hogy én majd tudok egy sikeres könyvkiadót gründolni. Hogy gondoltam azt, nem is beszéltem, hogy volt egy évig egy késő esti kultúris hát műsoron, évekig végül. feküdhetne a diványon valamelyik pszichológusnál, Na, imádnak. Igen, tehát arról van szó, hogy nekem ez ö, ö, visszajelzés volt, hogy aha, nem vagyok elég jó. Tehát ezt már ismerem, ötleteim vannak, de már amikor ki kell vitelezni, akkor már nem vagyok elég jó. Hozzáteszem, ez már nem ö, itt kezdődött, hanem már valószínűleg gyerekkoromban. Most nem megyünk vissza a szülői dolgokra, normális családba jövök egyébként. Inkább csak azt szeretném ö, ezzel mondani, hogy bármilyen furcsán hangzik, igenis én úgy veszem észre, hogy nagyon sokan a kudarcra játszunk. Tehát nem arra, hogy mindenképpen elérjük azt, amit kitűztünk magunk elé, hanem arra, hogy nem vagyok elég jó. Ez a meggyőződés egyébként arra sarkalja ilyenkor, amikor azt mondja, hogy na ezt ismerem, nem vagyok elég jó, hogy egyre jobb legyek, vagy keres egy másik területet, ahol ott is be tudja bizonyítani, hogy nem, hogy elég, nem vagyok jó. elég jó. Nem vagyok elég jó. Jó. Azt hiszem, hogy így volt hosszú ideig hogy na ezzel megint megpróbálkozom. És akkor megint valami, nem úgy fogtam föl, hogy ez elképzelő, hogy rajtam kívülálló álló okokból nem sikerült, például, na hogy most eszemültet egy szintén általán kudarcként megélt kezdeményezésem, a nem tudom, most hirtelen a... Amikor a Magyar, a Pécs volt a kultúra, egy főváros, most az évszám nem jut eszembe, 2000... Aszám három éve. évvel ezelőtt, vagy négy évvel, vagy nem, talán már nem, réged sokkal már nem, nem is emlékszem. Hát, mi 2010-ben indultunk a Bonus Brigade, de ez 2008 ban lehetett. Pécs egy főváros. Igen. Na az a lényeg, hogy nekem producerként volt akkor a Magyar tében egy késő esti kulturális műsorom, az volt a címe, hogy... Extra kultúrháttér. Rózsa Péter volt a gazda, vagy a házigazda. Nagyon jól fogadták szakmailag, az idősához képest meglepően sokan nézték, és az volt a, a konszenzus, hogy ez egy minőségi heti kultúra, félórás kulturális magazin. 2010. 2010. 2010. Mm -hmm. Mm -hmm. És akkor egyik példára a másikra volt egy kormányvált, de eh, akkor még nem volt nem, igen, akkor, és nem akarok politikát belekeverni, de az a lényeg, hogy az első évet a, a kultúris minisztérium fizette egy külön keretből, és a második évet úgy volt, hogy a Pécsi kultúra és főváros büdzséjéből fizetik, és mi minden adásban promotáljuk az eseményeket, és interjúkat szt. és stb. Stb. És épp a másikra lemondták. Mondván és ez volt az egymondatos eszenciának, hogy miért nem kaptunk pénzt, van annak a pénznek nálunk is helye. Jól lehet, országosan nem nagyon tudtak arról, hogy mi folyik Pécset. Ez egy, egy ilyen helyi dolognak tűnt, innen Pestről legalábbis, vagy Debrecenből, vagy mit tudom én, Sopronból. Hogy igen, van egy ilyen büszkék de de mi folyik ott, miért érdemes oda menni, azt a mi műsorunk teremtette volna meg. És akkor megint egy nagy pofon, és azt mondtam, hogy aha, akkor úgy látszik, mégsem jó voltam, hanem más lista, amikor nekem ez bejött. Na most, én nekem az a meggyőződésem most már ennyi idő után, hogyha nagyon a mélyére nézzünk a dolgoknak, igazából hosszabb távon egy ember életében a szerencse nem játszik szerepet. Tehát, ha valaki úgy érzi, hogy valami jót elkezdett, és az nem sikerült, akkor két eset lehetséges. Vagy ő felelős azért, hogy ez meghiúsult és most nem feltétlenül hívnám ez kudarcnak, vagy valami külső körülmény miatt. De akkor, ha újra próbálja, akkor előbb-utóbb esélye, hogy visszajutolok arra, hogy minden kudarc egyre közelebb visz a sikerhez. Tehát ebből a szempontból a szerencse az nem igazán játszik szerepet, mert az ember mindig, ameddig nyugdíjban, vagy nem tudom, le nem teszi a lantot, újra és újra tudja kezdeni a, a pályáját, az életét, a tevékenységét. then what should we do? I mention movies, but you don't seem to dig that. And then he asked me, why don't I down to his flat? And have some supper, and let the evening pass by, by playing records, beside a groovy high fi I say yeah yeah, that's what I say, I say yeah yeah. My baby loves me, she gets a feeling so fine, the way she loves me, she makes me know that she's mine. And when she kisses. I feel the fire get hot, she never misses She gives it all that she's got And when she asks me if everything is okay I got my answer, the only thing I can say I say yeah, yeah That's what I say, I say yeah, yeah We'll play a melody and turn the lights down so no one can see We gotta do that, we gotta do that We gotta do that, we gotta do that You and me Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, Oh pretty baby I never knew such a thrill Just thought I'd tell you Because I'm trembling still Oh pretty baby I oh, want you off on my own I think I'm ready To leave those others alone No need to ask If everything is okay I got my answer The only oh, thing, thing I can say, say. I say yeah, yeah, yeah, yeah That's what I say I say, say, say yeah, yeah amit azt szeretem. és a CIVÉ Rádiót hallják az fm 980 vagy a www.civérádió.hu, ez itt a végtelen. És ebben pedig Keller Gáborral beszélgetünk a Kudarc és a Siker természetrajzáról rajzáról, és mit csinálunk a Kudarcról mindig eljutunk a sikerig, tehát hiába túl sok a sikerből, úgy látszik mégsem. Azt mondta, hogy egy darabig a Kudarcra játszott egészen sokáig de mindig képes megújulni. Mitől kezdett el a sikerre játszani, mert hát azóta már kocsként működik, újra platformot váltott, de lehet, hogy mégsem, mert amit eddig elmondott meg, amit én tudok önről, az mindig valami emberekkel kapcsolatos emberekről mesélni, megmutatni a világot a saját szemüvegen keresztül. Igen, ez egy nagyon fontos dolog, hogy az egyik kulcs szerintem, ahhoz, hogy az ember elérje a célját, nem feltétlenül bizonyos, nem feltétlenül igaz ez bizonyos művészeti pályákon, az, hogy legyenek szövetségesei. Ez lehet, ez állhat abból, hogy valaki, egy új vállalkozás gründol valaki mással, ez állhat abból, hogy vannak támogatói erkölcsi értelemben nem anyagilag, de egyedül nagyon nehéz, sokszor lehetetlen. Tehát még az élsportolók is, akik nem csapatban játszanak. Bár ö, mindegyik sportoló, aki mondjuk kijut az olimpia... Nem, hát mindegyik nem amatőrsportoló is csapatban versenyez még akkor is, hogyha egyéni számban ö, versenyez, vagy sportol, mondjuk egy vívó vagy egy úszó, azért a csapat kell. Mint hogy kell ugye a közönség is. Tehát ezt én egy kulcselemnek tartom, hogy, hogy csatlakozzunk valamilyen körbe, akármilyen pici is az a kör, mert az óriási eredményt hozhat, és egy óriási visszajelzést. Hát erről ilyen, ez már ilyen legendás, hogy ilyen házi bulin egymásnak mesélte a, a George Lucas, a Spielberg, a Scorsese, és nem tudom mi, ja, és a, a Brian De Palma beszéltek tervekről, hogy milyen filmet akarnak csinálni. És akkor a George Lucas elmesed, hogy akar egy ilyen tudományos, fantasztikus filmet csinálni, és hogy ez ez mennyi, szerintük mennyire jó, mennyire ciki, és akkor mindenki mondott valamit, és ez egy nem véletlen, hogy a később nagyon sikeres, és én most már tényleg inkább használnám legalább ilyen hangsúlyosan az eredményes szót, de a sikernek van egy ilyen kicsit olcsó csengése is manapság, tehát, hogy ezek egymást támogatták, egymást bíztatták, tisztelettel viszonyoltak a másik munkájáról, vagy munkájához. Tehát nem tudom elképzelni akkor most konkrétan, hogy egy Martin Scorsese Los Angeles-ben bármikor forgatott volna fejében olyan ötletet, hogy csinálmad egy háborújához hasonló filmet. Ő a magán, ő a saját életéből dolgozott hosszú ideig. Ennek ellenére nagyon fontos volt, hogy ő támogatja a fiatal, 20 éves barátokat, kollégákat, és viszont, tehát ha valami tanácsot egyáltalán tudok adni, az egyrészt az, amit már mondtam előzőleg, hogy ne szállj le a vonatról, vagy a szekérről, akármilyen nagy pofont kapsz, nézz előre, mert egyre közelebb kerülsz a célodhoz, a másik pedig, hogy ő szerez magadnak segítőket, szövetségeseket. Most merre tart a szekér? Én most nagyon sok mindenbe belekezdtem a bónuszbrigád mellett. Az egyik, amit nagy örömmel látok, hogy, hogy virágzik, az a, egy régi egyetemi évfolyamtársam barátommal, bánzsófia, írónővel kezdtünk el két évvel ezelőtt, az egy történetmesélő projekt, ami... Durván két havonta kerül megrendezésre a Magvető kaféban, a címe Kör, igaz történetek, és ott ö, civilek, úgymond, tehát nem színészek, bár volt már színész is köztük, mesélnek a saját életükből el egy epizódot, ami durván 10 perc hosszúságú, ezeket mind fölvesszük, ö, fölvesszük és némelyikből podcast készül, ilyen letölthető hangfájl és ezekből már a Facebookon is, a Kör Igaz Történetek oldalon meghallgatható tíz podcast, nagyon különféle műfajú, hangvételű történetek hangzottak már el, és ez, ez egy nagyszerű visszajelzés, hogy ez, ez megy. A másik, ez a Kudarc sorozata, ahol az első alkalommal Simó Györgyel beszélgettem, a Magyar Telekom volt vezérgezgató helyettesével, nagyon érdekes életútja van, nem volt, mert van egy fiatal ember még most is. Vasárnap szintén a triphajón Tóthverával beszélgettem, akinek szintén kiárt a kudarcokból. Legközelebb, március végén, Susánszky Ádámmal beszélgetek, aki a Zing Hamburger Lánc alapító társtulajdonosa, és lesz egy élsportoló, lesz egy másik vállalkozó, aki egy nagyvállalati környezetből elkerült, és teljesen újra kezdett valamit a vendéglátóiparban, pedig az előtt semmi köze nem volt hozzá, és nagyon szeretném, hogyha sikerülne ezt a kudarc havi rendszerességgel, érdekes emberekkel folytatni. Letett már arról, hogy a kudarcot hajtsa, és megtalálja azt a pontot, amit ismer? Ugye azt mondta, hogy eddig mindig a kudarcot hajtottam el, azt legalábbis. ez most megváltozott, de vallom, hogy megváltozott. Csok-sok fölismerésem volt ezzel kapcsolatban. Tehát elgondolkoztam, hogy tulajdonképpen mi is zajlik itt, és például, ezt, ez nem szorosan kapcsolódik a beszélgetés az de az én fejemben mégis, az említett társam Kapirani Zoltán karácsonyra életem legjobb ajándékát adta nekem. Ez pedig egy nagyon egyszerű és olcsó berendezési tárgy. Az Ikea-ban nekem egy fali órát, aminek a számlapja fehér, két mutatója van, és nincs rajta szám. És mindegyik szám helyére, ő fekete rostollal fölírta azt a szót szer, hogy most. Most, most, most, most. Ez az iroda, a közös irodánkban karnyújtásnyira van tőlem, és iszonyú erőt ad. Én nemzetközileg elismert halogató voltam a életemben. Egy ö, regionális bajnok. Uh -huh. És elkezdtem vizsgálni azt, hogy miért halogatok bármit. Tehát ö, lehet az egy e-mail megválaszolása, lehet az, hogy elmélek a fogomat megcsináltatni, lehet az, hogy az a projekt, amit már magamba dédelgettek, most már el kéne kezdeni, stb. csak elkezdtem ezt vizsgálni, hogy mi van a halogatás mögött. És fantasztikus felismerések eredtek ebből, és ez már ide kapcsolódik, hogy ha fölismeri az ember, veszi magának a fáradtságot, és elég komolyan tekint a saját életére, hogy miért vannak ezek a dolgok, akkor hirtelen ezek a fénynél elolvadnak. És akkor már az ember nem a kudarcra játszik, hanem arra, hogy eléri azt, amit kitűzött magának. Köszönöm szépen, itt volt mai vendégünk, Heller Gábor, aki most már nem a megismert kudarcra, hanem a sikerre játszik, vagy legalábbis arra, hogy eléri azt a célt, amit kitűzött. Köszönöm, hogy itt volt a végtelen mai adását hallották. Kívánok Önöknek további nagyon szép estét, érezzék magukat jól a bőrükben, és játszanak a sikerre. Búcsúzik Önöktől a műsorvezető görögmása.